І воно розцвіталося, як квітка папороті, пишним, хоч не довговічним цвітом. Вона засипала з оцвіженим теплим тілом. Їй було соромно і хороше, як дитині після довгого і ревного плачу. Часом Раїса після такої ночі почувала в грудях гостро гранчасту крицю. Та криця різала її, ранила, доводила до розпуки. «Не треба ілюзій, не треба омане. Сердилась на себе Раїса. «Годі закривати дійсність. Я не дитина. Коли моє життя не вдалося, не можу ж я осолодити його цукеркою в розмальованій обгорці. Я не хочу себе дурити. Не треба мені марних надій. Не треба мені нікого і нічого. Так, нікого і нічого». Вона нікого не хотіла тоді бачити. Не ходила обідати, жовкла і худла за один день і сухими гарячими очима різала, як ножем. Стурбований, що вона не з'являється на обід, отець Василь заходив у школу. І хоч Раїса кричала йому зі спальні, що не хоче його бачити, що в неї голова болить, сідав у світлиці і доти потішав її, доти розважав, поки вона не заспокоювалась. І знов-таки вона мусила бути вдячною йому. Раїса старалася одячити отцю Василеві чим могла, користувалася всякою нагодою. Здоров'я життя Василя взяла вона спеціально під свою опіку. Доволі було отцю Василеві вискочити без шапки в холодні сіни або у двір, як це він звик завжди робити. Уже Раїса мчалась за ним навздогін із шапкою та хустинкою на шию. Спочатку отець Василь байдужно приймав тепіклування, та врешті воно почало йому докучати, особливо коли Раїса робила йому сцени за те, що він не бережеться. Вона не розуміла, як можна не дбати про здоров'я людині, що має обов'язки не тільки родинні, але й громадські. Він такий чесний, такий ідейний, з могутнім даром слова, може і повинен впливати, мусить жити для вищих цілей, для добра своїх парафіян. Він має місію. Вона говорила з селянами про ту місію. Правда, вони притакували їй, та часом дивувались трохи, що слова проповіді і вчинки батюшки не зовсім сходяться якось. Раїса гнівилася, замикалась у собі і почувала відразу до невдячних. Однак, поминаючи моменти невдоволення, Раїса мала свої приємності. Раніше вона ніколи б не могла повірити, що така проста, звичайна річ як піст, який вона не надавала досі жодного значення, може бути джерелом втіхи. Столуючись у матушки, Раїса почала постити. Вона худла і блідла, чуючись трохи ослабленою від поступ при великій праці у школі, але та стриманість, та дисципліна, якими вона підіймала дух у утлому тілі, давали на солоду. Другою втіхою її стала рання служба. Вона схоплювалася з ліжка в темній, вистудженій за ніч хаті, боячись заспати утренню, і кидала оком на годинник. Було ще рано. У вікно дивилася зимова ніч, зорі тремтіли в морозному повітрі, досвідчане світло в далеких хатах блимало, як вовчі очі. Вона блукала по темних, ледве освічених свічкою хатах, кулилась і тремтіла від дотику холодного повітря, а кроки її гучно лунали в околишній порожневі. В чорній одежі, іншу вона перестала носити, з накинутою на голову темною хустинкою, вона, немов послушниця, бігла до церкви з першим дзвоном. Там, при двох-трьох жовтих плямах світла, сторож замітав поміст і пил одніх людських, сідав на грубо помальованих богах, на убогій позолоті. Вгорі висіла темрява і гучала жалібним акордом розбитих дзвонів. Отець Василь, розгладжуючи ще мокрі одмивання коси, великими кроками проходив через церкву до вівтаря і на швидку стискав руку Раїсі. Архангел Гавриїл усувався йому з дороги, і отець Василь зникав у вівтарі. Поволі по церкві то тут, то там займались вогники, мов сходили зорі, на образах виступали сухі і чорні обличчя. Від входу чулося чалапання ніг, а по церкві розходилась струмками сива пара, з ротів і носів перемерзлого люду. Вся ця обстановка викликала у Раїси молитовний настрій, вона ставала за криласом і з правого боку перед дерев'яним богомазом середніх віків. За нею сякався на цілу церкву старий дяк і помекував, пробуючи голос.